Карлан хоче наказати їй вийти, але слова застрягають у горлі. Намагається відштовхнути дівчину, але руки не слухаються його. Фінджі починає сміятися. Голосніше, ще голосніше. І раптом він зрозумів, що це сміється Нойсламбент. Карлан розплющив очі і кілька секунд дивився на дівчину, перш ніж збагнув, де він і як сюди потрапив. Кімната була залита яскравим сонячним світлом. Ви так стогнали у вісні й лупцювали подушку, сказала вона. Щось погане приснилось. Харлан промовчав. Ванна готова, щебетала Нойс. І одяг також. Я принесла вам запрошення на сьогоднішній вечір якось дивно знову повернутися до свого звичного життя після такого тривалого перебування у вічності. Харлана стривожила її балакучість. Сподіваюсь, ви нікому не сказали, хто я? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Фінджі мав потурбуватися про таку дрібницю, запрограмувавши психіку дівчини під наркозом. Та міг і подумати, що така пересторога зайва, після того, як побував з нею в тісному контакті. Ця думка дратувала Харлана. «Буде краще, коли ви мене турбуватимете якомога менше», – промовив він. Нойс ураз знітилася, подивилася на нього якось непевно і вийшла. У похмурому настрої Харлан прийняв ванну й одягся. Навряд чи він розважатиметься на сьогоднішній вечірці. Йому доведеться уникати розмов, триматися якомога непримітніше, підпираючи стінку десь у кутку, аби не привертати до себе уваги гостей. Його справжнє призначення – все слухати, спостерігати і робити висновки. Інших обов'язків тут у нього немає. Досі Харлана як спостерігача, не цікавили наслідки його спостережень, він навіть не знав, що саме треба з'ясувати. Ще бувши учнем, він твердо засвоїв, що спостерігач не повинен знати, яких саме даних чекають від нього. Не повинен замислюватися над тим, які висновки будуть зроблені на підставі зібраних ним даних. Вважалося, що поінформованість спостерігача автоматично спотворює його бачення світу, хоч би як він намагався бути об'єктивним та за теперішніх обставин невідання дратувало його. У глибині душі Харлан був переконаний, що ці його спостереження нікому не потрібні, а сам він – просто іграшка в руках Фінджі. Він і Нойс. Харлан суворо глянув на своє тримірне зображення, відтворене рефлектором за два фути попереду. Яскравий, без єдиного шва одяг у стилі 482-го, який щільно облягав тіло, як здалось Харленові, робив його смішним. Харлан саме закінчив на самоті свій сніданок, який подав йому робот, коли до кімнати вбігла задихана Нойс Ламбент. «Техніку Харлан, уже червень!» – випалила вона. «Не називайте мене тут техніком!» – суворо застеріг він. «Ну і що з того, що вже червень?» «Та ж я в лютому перейшла на роботу!» – вона затнулася у нерішучості. Туди. А це було всього місяць тому? Харлан насупив брови. А який зараз рік? О, рік правильний. Ви певні? Цілком? Хіба може статися якась помилка? Но і мала дивну звичку. Коли розмовляла з Харланом, то ставала зовсім близько до нього, майже в притул. І це його дратувало. А через легку шепелявість, притаманну всім жителям сторіччя, мова її скидалася на дитячий лепет. Ні, він не клюне на цю принаду. Харлан відступив на крок назад. «Помилки тут немає. Вас повернули саме цього місяця, бо він найсприятливіший. А фактично весь цей час ви прожили тут?» «Невже таке може бути?» Вона злякано подивилася на нього. «Я нічого цього не пам'ятаю. Невже я роздвоювалася?»